Uste eut, importanta dela, aurtengo Konfederazioan Paisaren Kongresu hori eskualerian izahitia, ez hori iseku lan gertatu, gure lur aldeak ere mere esibaitu bestek uh, ikus dezaten uh, nolako borrokak eramaiten dien hemen eta nolako aterabideak uh, aurkitzen dien. Uste eut, Konfederazioan Paisaren tzatemen bada uh, gauza interesgarri frango, uh, bereziki azken urte hautan laborantza ganbarain inguruko bogoka oiko gizan baitira. Baina ortaik aparte ere, aspalditik hemen elkarte asko izan da laborantza munduan. Aspaldikoak dira agapitzen inguruko elkarteak ere, eta hauk aspalditik konfederazioan peizaini lutuak izan dira, hala edo hola. Beraz, hauen guzien gatik eta bertze hemengo erabiltzen diren borroken gatik, importanta da hemen izan dadin kongresu Azken lau urte untan, pak tratua trenkatzen ari da, bestalde loa da venir hori laborantzaren lege berri hori ere orain dekretu mailanda, da, legea bera pasatua da, beraz dekretutan gauzatuko da. Ora in pentsatzen dut betiko borokak hor dira, biesten da kota esnekota horien desagertzea, oraintxe kertatu dena. Berriz horrek emaiten du laborantzaren eta erregulatu behar guri eta gero beharba berezikiago aurten badira hor bigai importante eta laborariak pentsatzen baitute berenganik aski ugund direla. Bata da tafta hori, uh, Europa eta Amerikaren arteko tratu hori, lehenago ere aipatu aduna. Eta gero aurten berezikiago, biztan da, gero beroketari buruzko gai uri, lehen sailat agertzen da, urte undarian hor parisen izanen den mundu mailako elgarretaratze ofizial handiarekin. Eta estakuru dakuru ahorten, biztan da, konfederazion peizan, elbe eta gaineateko elkarte askok ere, beren alternetibazko proposamenak agertuko dituzte.